Але все ж вимовала. Ти на музику ходиш? Лео дивився, як у нього на руках змикаються наручники. Яка там музика? У голосі не було ані краплі бравади. Поліцейський з досадою сказав. Будь ласка, паночко, залиште це нам. Він хороша дитина, сказала Нора. Прошу, не треба з ним дуже суворо. Ну, ця хороша дитина щойно вкрала звідси на суму в двісті фунтів. А ще виявили, що він приховує зброю. Зброю? Ні ж. Ні, мабуть, тут щось наплутали. Він зовсім не такий. Чув, сказав поліцейський колезі. Отут пані думає, що Лео Топсон зовсім не така дитина, щоб робити шкоду. Другий тільки розсміявся. Та він весь час тільки тим і займається. «А тепер, будь ласка, – сказав перший поліцейський, – дозвольте нам зробити свою справу». «Звичайно, – сказала Нора, – звичайно. Роби все, що вони скажуть Лео». Він подивився на неї, ніби його розігрували. Кілька років тому його мати Дорін Прийшла в теорію струн і купила синові дешевий синтезатор. Її хвилювала його поведінка в школі, а він виявив інтерес до музики. Тож вона хотіла, щоб він учився грати. Ну, сказала, що в неї є електричне піаніно, і вона вміє на ньому грати, але не є педагогом. Дорін відповіла, що в неї грошей небагато, то вони уклали угоду. Інора Залюбки вечорами по вівторках учила Лео відмінностям між мінорним і мажорним септакордами, вважала хорошим хлопцем, охочим до навчання. Долін бачила, що Лео потрапляє під поганий вплив, але коли він займався музикою, то все решта в нього теж пішло краще. Раптом він припинив конфліктувати з учителями і став грати все Шопена, скота Джопліна. Франка Оушена, Джона Лендженда, Рекса Оранжа Каунті, однаково старанно і захоплено. Нора пригадала слова місіс Елм, які прозвучали десь на початку її перебування в опівнічній бібліотеці. У кожному житті містяться мільйони рішень. Є серед них великі і малі. Але щоразу, коли одне рішення бере гору, Результат не такий, як тоді, коли б перемогло інше Відбувається незворотна зміна Але далі веде до нових і нових змін Ось у цьому житті Нора отримала ступінь магістра в Кембриджі Вийшла заміж за Еша Народила дитину Але не опинилася в теорії струн того дня чотири роки тому Коли там проходили Лео Дорін У цьому житті Дорін так і не знайшла вчительку музики за прийнятну для неї платню, і Лео не займався музикою досить довго, щоб відчути свій талант. Він ніколи не сидів біля Нори у вівторок увечері, ідучи за своїм захопленням, яке вдома викликало в нього бажання складати власні мелодії. Нора відчула слабкість, не просто бриніння в усьому тілі, а щось потужніше – Ніби вона пірнає в нікуди Навіть перед очима намить почорніло Вона відчула поруч іншу нору Готову підхопити тіло, яке вона ось-ось залишить Мозок уже був готовий заповнити пробіли І знайти цілком приємну причину перебування в Бетфорді Створити в себе повне враження, що вона нікуди не зникала Нора хвилювалася вона знала, що це означає, тож відійшла від Лео і його товариша, яких вели до поліцейської машини на очах у всієї головної вулиці Бетфорда і поспішали до стоянки. «Це хороше життя, хороше життя, хороше життя!» Вона підійшла ближче до станції, проминула яскраві червоно-жовті, наче якась мексиканська мігрень, зигзаги, лакантіни. Усередині офіціант знімав стільці зі столів Теорія струн теж стояла зачинена І на дверях висіла записка від руки На жаль, теорія струн більше не може вести торгівлю тут Через підвищення орендної плати ми просто не можемо собі це дозволити Дякую кожному нашому вірному покупцю Не гадай, усе гаразд, підеш ти своїм шляхом «Бог лише знає, як мені жити без тебе». Точно таку записку вона вже бачила у своєму житті з тіленом. Судячи з дати, написаної фломастером дрібним ніловим почерком, крамниця зачинилася майже три місяці тому. Нора засмутилася, тому що теорія струн для людей багато означала. Але біда з крамницею сталася аж ніяк не від того, що там працювала Нора. «Ну от...» Я все-таки продала багато синтезаторів І гарний гітар теж трохи Зростаючи, вони з Джу завжди по-підлітковому жартували з рідного містечка Казали, що Бетфордська в'язниця її величності – це внутрішня частина в'язниці А решта міста – зовнішня частина І за будь-якої можливості звідси потрібно робити ноги Але зараз була ясна погода і, наближаючись до паркінгу, Нора гадала, як же вона дивилася на ці місця всі роки. Чому не бачила його краси? Проминаючи пам'ятник реформатору в'язниці Джона Говарду на площі Святого Павла, оточені деревами з блискучою річкою на тлі, вона ніби вперше милувалася цим краєвидом. «Важливо не те, куди ти дивишся, а те, що бачиш». Повертаючись до Кембриджа в коконі другого Ауді, де майже до нудоти пахло вінілом та іншою синтетикою, пробираючись крізь затори, спостерігаючи інші машини, які пролітали, мов, забуті життя, Нора гірко жалкувала, що не змогла зустрітися з місіс Ел. Справжньою. До того, як та померла. Було б гарне останній зіграти в шахи перед тим, як вона відійде в інший світ. І їй стало шкода бідолашного Лео в маленькій камері без вікон у Бетфордському відділку, який чекає, доки до нього прийде Дорін і забере. «Це найкраще життя!» – сказала вона собі вже з ноткою відчою. «Це найкраще життя! Я лишаюся тут! Це життя для мене! Це найкраще життя! Це найкраще життя!»